Dyrkan i naturen Vi dyrkar inte någon eller någonting. Vi anser att idén om dyrkande i bästa fall är förnedrande. Det innebär att sänka sig själv i extrem underkuvning till någonting du dyrkar, oavsett om tinget är imaginärt eller verkligt. I över tusentals år har folk dåraktigt dyrkat katter, kor, solen, stenar, spöken och andra av alla slag.